Varmt välkomna till att fira gudstjänst i Pingkyrkan i Avesta idag. Välkommen också du som lyssnar via radion här senare i eftermiddag. Idag kommer vi få lyssna till predikan av Thomas Hallström. Maria Kindervård kommer att sjunga både med oss och för oss. Sara Hallström kommer att leda oss i ett inledningsord här och be tillsammans med oss. Själv heter jag Stefan Kindervård ska leda den här gudstjänsten. Vi ska inleda med att sjunga sången nummer 341, Den kommer också finnas på skärmen här. Bak i Bibeln, för er som har mest i den, så finns det en liten bok som heter Hebrebrevet. Där finns en av mina favoritversar. Hebrebrevet 12 och 2. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Det är det bästa och lättaste sättet att klara sig genom livet. Att man hela tiden har blicken fäst på Jesus- då kan man möta rätt så mycket olika sorter genom livet och ändå klara av det så pass mycket bättre. Jag ska berätta en liten berättelse som hände för några veck någon vecka sedan bara när vi var på väg hem från Nyhem utanför Jönköping och skulle åka hela vägen upp till Avesta. Så hade vi två barn i bilen och det räck räckte bara någon mil så var det kalabalik i bilen. Och Thomas försökte vara lite lugn och säga på sitt pedagogiska sätt och förklara att nu är det så här. Och så gick det någon mil till och så var det kört och så var det min tur att gripa in och så höll vi på så där. Till slut säger Thomas till, för det var Amadeus som hade svårast med den här långa resan. Men Amadeus, vi måste ju hem till Avesta. Hur ska vi göra annars för att komma dit om inte vi ska sitta nu och åka den här biten? Och det förstod kan ju att det var ju, vi var ju tvungna att åka men nej det var bedrövligt det här och han tyckte det var svårt och så gick den en liten stund till och så var det kört och så men vad, vad, vad, vad gör du Amadeus ja sa ja, Amelia han bara petar på mig hela tiden ja, men va, varför petar du på När ja, men jag har ju så tråkigt och det var enda sättet att få någonting att hända det var att peta på henne hela tiden så att det vart en reaktion och så tänkte jag på den jag skulle förbereda mig precis så där är det för dig och mig vi är på väg. Vi är på en resa. Vi lever här nere på jorden. Men vi, vi har ju satt ut högre. Vi ska högre upp. Vi ska ut i himlen. Och det gäller för dig och mig att förstå det. Att vi, vi, vi lever några år här på jorden. Men vi är på en resa. Och för oss ser det också olika ut. Hur vi accepterar den här resan här nere på jorden. För en del var det som Amelia som för en gångs skull under de här milen satt väldigt tyst och nöjd. Men för andra är det som Amadeus. Han behövde lite sysselsättning. Dels behövde han ju veta hur långt vi ska. Och när ska vi göra nästa stopp? När ska vi kliva av och ha roligt? När ska vi äta? När ska vi ta glassen? Eller hur? Så där är vi. Vi är lite olika. Och för en del nöjer som man med. Man sätter sig ner. Vi vet att vi ska till himlen. Vi har gillat läget. Vi är på väg. Och andra vi är lite mer otåliga. Vi vill att det ska vara lite mer action. Och då vill vi ha lite roliga stopp längs vägen. Eller hur? Så där är vi ju lite olika. Men det viktigaste och lättaste sättet att klara av den här resan här nere på jorden... Det är att vi har, vi vet vart vi är på väg. Vi ska till himlen. Men vi har blicken fäst på Jesus under tiden. Och det blir så mycket lättare för då slipper man att fokusera på sig själv. Det är inte så viktigt vad jag vill och vad, hur jag, att jag ska få det så som jag vill. Utan jag har blicken på Jesus... Och så kör man på bara och då går det mycket lättare att ja, Man kan möta svårigheter. Det är inte det att jag sitter här och, eller står här och säger att som kristen möter man inga jobbigheter. Absolut inte. Man möter mycket, mycket jobbigt. man kan välja hur jag, hur, vad jag gör när jag kommer i en svårighet. Om jag klarar av den här svårigheten, prövningen tillsammans med Jesus. Eller om jag försöker för, med mig själv, i mig själv. Och det är oerhört mycket enklare att vandra tillsammans med Jesus och klara ut allting tillsammans med honom. Och ha fokus på Jesus, det ska vi be. Tack Jesus för att vi får vara tillsammans så här idag, Herre. Tack Jesus för allt vad du har gjort för oss, Jesus. Tack för att du kom till jorden. Tack för att du dog på korset för att så att vi kan få vara dina barn, Jesus. Tack för allt vi äger och allt vad vi har i dig, Jesus. Hjälp oss att bli, lyfta blicken och se på dig den här stunden, Jesus. Låt oss få känna den här sommaren att vi lyfter blicken, Jesus. De som sitter här nere och känner sig modlösa och har tappat fokus på dig, Jesus. Att man får känna att den här sommaren då vänder, Jesus. Och då lyfter jag blicken och ser på dig. Jesus, tack för att du är möjligheternas Gud. Som vill att vi ska leva livet tillsammans med dig. Tack att du väl signar också den här förmiddagen. Tack för det du har lagt ner på Thomas hjärta, Herre. Hjälp oss att sitta med verkligen lyssnande hjärtan är, så att vi känner vad du vill säga och tala till oss om den här förmiddagen tack att du är med oss i Jesu namn Amen Ja idag blir det en del den sången vi sjöng tillsammans här, det är ju Roland Utbult som har skrivit den och jag ska sjunga en sång till som Roland Utbult har skrivit han skriver ju en del sånger så där som jag tycker passar så bra på sommaren särskilt. För det är lite natur med i dem. Och, om sommar och sol och, och sådär. Det här är en, en riktigt gammal sång som jag tycker jättemycket om. Eh, som just handlar om det här. När det kan vara sommar och då är det inte så svårt att tro. Då tvivlar man inte när man ser allt det härliga som Gud har gjort. Men sen blir det mörkt och vinter ibland i livet. Och då kan det vara svårare. Men Gud finns där hela tiden ändå. Vi sjunger tillsammans och tar upp en kollekt så ska ni få veta lite av vad som ligger framför Det finns program för hela sommaren att hämta ute på Kyrktorget så ta gärna med er där det gäller ända in i augusti Så ser ni vad som händer Speciellt den här veckan är att vi har en barnfestival borta på kolan på Kålilla gatan på lördag klockan 12 Missa inte det, det kommer säkert bli kanonroligt Nästa söndag så har vi gudstjänst och då predikar Stefan Kindervåg och det är Kyrktorsvika som vanligt. Sen Staffan. Ja, då vill jag slå ett slag för församlingslägre. Det är inte riktigt hösten och den är ju faktiskt slutet på sommaren. Det slutet på augusti, 28-30 augusti har vi församlingsupptakt på Dalagården. Och det brukar alltid vara bra och trevligt. Det är någonting som jag ser fram emot och hela vår familj ser fram emot. Det är först är det semester och sen är det barnläger och sen är det församlingsläger. Det är helt suveränt bra. Så 28-30 augusti är det. Och det finns anmälan ute här på bokståndet. Så anmäl er redan nu och planera in det där, så vi blir så många som möjligt. Och det blir samlingar bibelsamlingar och så har vi lite gemenskap och aktiviteter tillsammans och det är förbön och lovsång och nattvard mycket som händer så kom med, för det brukar alltid vara bra jag kommer att stå där ute sen om du vill ha hjälp med anmälan så gör det, tack så du ha. är det någon som har fått ett sommarbrev från församlingen ja, det är det några som har hunnit med där redan, för vi har inte skickat ut dem nämligen så det är lite imponerande det finns ett par lådor ute på kyrktorget som är sorterade med små bokstäver på ett, ert efternamn. Så ta en titt, ta med er ert sommarbrev hem. Och har du någon bekant som du vet att den här kan jag ju ta till och lämna det till. Så ta med till den också så slipper vi skicka ut så många. Då ska vi sjunga tillsammans sången 417. Och medan vi gör det så tar vi också upp en kollekt till församlingen. Jag fortsätta med att sjunga en sång som beskriver väldigt mycket vad jag känner inför Gud. En tacksamhet att han älskar mig, en liten människa som jag. fungar en sång till Herren innan Thomas predikar för oss. Ni kan väl stå upp så sträcker vi lite på oss också. Ja Hänger slipsen rakt, det gör den inte va? Jag hittade inte slipsnålen i morse. Tänk vad jobbigt. Kan ni stå ut med det idag nu? Den kanske går lite så lite så. Men då vet ni vad det beror på. Jag försökte fråga Sara om jag kunde vara utan slips, men det gick inte så bra. Annars är hon ju en god fru, eller hur? Ja, Amen. Vi är ju inne i en predikoserie här om glädjen i Under juni månad så har jag försökt att eh, Läsa Filippe brevet tillsammans med oss Och tittat på ett kapitel vid varje tillfälle Idag har vi kommit till det fjärde kapitlet Det ska vi läsa nu i Jesu namn tillsammans Ska vi se om det här fungerar bra där har vi texten, Filippebrevets fjärde kapitel. Nu börjar det där på vers två, men jag läser den första versen också. Stå därför fasta i Herren, mina kära bröder, som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans. Jag uppmanar Eodia och uppmanar Syntyke att vara eniga för Herrens skuld. Ja, dig också som en verklig vän ber jag. Hjälp dem, till de har kämpat för evangeliet tillsammans med mig. Liksom Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, glädj er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära.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 Omtanke hade ni ju förut också Men inte tillfälle Inte för att jag har lidit Någon nöd Jag har lärt mig att klara mig Med det jag har Jag kan leva fattigt Och jag kan leva i överflöd Jag har verkligen Erfarenhet av allt Att vara mätt Och att hungra Att leva i överflöd Och att lida brist Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Men ni ska ha tack för att ni ville bistå mig i mitt svåra läge. Ni Filipper vet själva. Att när evangeliet var nytt. Och jag hade lämnat Makedonien. Då var er församling den enda som visade sådan gemenskap med mig. Att det gick att föra bok. Över utgivet och mottaget. Redan när jag var i Thessalonike fick jag ju hjälp från er mer än en gång Men det är inte era gåvor jag är angelägen om Utan den allt rikare vinsten för er egen räkning Jag har fått vad jag ska ha och mer än det Jag har fullt upp av allt nu när jag genom Epafroditos har fått det som ni skickade mig En rökelsedoft ett offer som Gud har emot med välbehag Min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus Fylla alla era behov Härligheten tillhör vår Gud och Fader i evigheters evighet Amen Hälsa alla som är heliga i Kristus Jesus Bröderna här hos mig hälsar er alla de heliga hälsar er, särskilt de som arbetar vid kejsarens hov. Nåd från Herren Jesus Kristus åt er ande. Herren så tackar vi dig för att vi tillsammans denna förmiddag får för det första samlas till att fira gudstjänst. Och sen att vi får läsa våra biblar. Ditt eget levande och livgivande ord. Välsigna det nu på allas våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Amen. Filippibrevet har vi ju sagt, skriver ju Paulus från fångenskapen i Rom. Han har ett syfte med att han skriver och det syftet kommer särskilt fram här i det fjärde kapitlet. Han vill tacka för gåvan som församlingen i Filippi har skickat till honom genom att sända Epafroditos med den här gåvan. Och det vill han skriva och tacka för. Och så vill han då ta tillfället i akt att berätta om sin situation, hur han har det. Så brukar man göra när man skriver ett brev. Man berättar lite om sitt läge, hur man har det, hur man mår, hur man tänker och så vidare. Och så skriver han för att uppmuntra de troende att stå fasta i tron och fortsätta på den vägen. Och man kan säga så här att för det första i det första kapitlet om vi tittar på det så skulle man kunna lite sammanfattningsvis säga att där talar han om glädjen i lidandet. Det är ju det som är Filippiberbrevets huvudbudskap. Det är ju att tala om glädjen och att man kan vara glad i Gud oavsett omständigheterna. Det är ju Paulus ett eget exempel på. Och det vill han tala med dem om. Han berättar i första kapitlet om hur han tänker på dem med värme och kärlek. Han ber för dem alltid i alla mina böner, säger han. Och så uppmanar han dem att kämpa för evangeliet. Att sida vid sida hålla ut. I det andra kapitlet så skulle man kunna säga att han talar om glädjen i tjänandet. Han talar om enheten där i församlingen. Det är där som skulle kunna göra att han blev hundra procent glad. Vi sa ju det att han är 99 procent glad. Men han säger gör min glädje fullkomlig genom att visa enhet. Och så talar han om tjänandet med, med Jesus som förebild som han var så ska vi vara som han tänkte så ska vi tänka alltså vi ska formas efter Jesu avbild och så ska vi tjäna honom och vi ska göra det med glädje i det tredje kapitlet det tittar vi på förra söndagen då skulle man kunna säga att det handlar om glädjen i att tro glädjen i att få tro på Jesus Kristus för då säger han ju så här underbart att allt som var en vinst för mig det har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust jämförelsevis med det som är långt mera värt kunskapen om min herre Jesus Kristus. Och just det här att få tro enkelt och barnsligt utan massa pålagor. Ni vet de här judaisterna som ville lägga på dem bördor. Det talade vi om förra veckan. Att de skulle omskära sig för att kunna vara riktigt kristna. Nej då, säger Paulus, det handlar inte om det. Vi har vår stolthet i Kristus, vår tro på honom. Det behövs liksom inga yttre tillägg, utan vi får tro på Kristus. Och idag då, i det fjärde kapitlet, så skulle man kunna säga att det handlar om glädjen i att ge. Det här är ju väldigt, som ni förstår, sammanfattande och schematiskt. Och så har det ju varit med den här serien, och så har vi försökt göra några djupgivning. Dykningar i en och annan vers Idag har vi kommit till fjärde kapitlet Och där finns nog den text som man ändå får lov att kalla för En central text eller en huvudtext i Filippebrevet Nyckelversar Ni vet de här Välkända som vi citeras ofta Jag har tänkt på det när jag läst Filippebrevet Det är väldigt många versar från Filippebrevet som vi citerar Lite nu och då men gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Kort och rakt på så uppmanar Paulus: gläd er. Han säger det igen: gläd er i Herren. I tredje kapitlet säger han det också: gläd er i Herren. Nu upprepar jag det jag säger, säger han. Men mig besvärar inte det, utan det här vill jag tala om. Och er ger det trygghet, säger han. Och du vet, det finns inga utrymmen egentligen för att säga emot, utan det är en uppmaning till glädje. Gläd er i Herren. Och hur, ja, man skulle väl kunna säga, hur bedrövliga än omständigheterna ser ut och är, så finns det alltid orsak, säger Paulus, att vara glad. Det finns åtminstone en sak vi alltid kan vara glada över och i. Och det är Herren. Det är bara så. Gläder i Herren. Ja. ja, tänker du, vad är det då? Ja, men det är ju Hans kärlek. Tänk vad underbart. Hans barmhärtighet. Alla Hans löften hans närvaro som det står om här i, i fjärde kapitlet och att han ska komma igen det finns så många glädjeämnen när vi tänker på Herren Gläder i Herren och man kan ju undra varför glädjen i Herren är vår styrka för så står det ju på ett annat ställe att fröjd i Herren, det är vår starkhet varför är det så? Varför är det så med glädjen i Gud? Varför är den vår styrka? Ja, det finns säkert fler svar men det finns ett väldigt bra svar och det är att glädjen i Herren den kan ingen ta ifrån oss. Det är mycket som kan bli mig ifråntaget. Jag har ju inga garantier om någonting. Jobbet det finns många som blir varslad i de här tiderna, är varslade arbetslösa familjen, det är ett lån, vad vet man om det, underbart att få vara glad över sin familj det ska man vara, men allt det här man kanske sätter mycket av sin hela glädje i är ju sårbart men glädjen i Herren finns ju kvar, när det andra inte finns kvar kan ju få finnas kvar om jag är mån om att odla min relation med Herren så var det ju för Paulus han är ju ett exempel på detta de kunde kedja fast honom de kunde sätta honom med en kedja här och en kedja i, i en utav soldaterna som satt i fyra timmars pass tror man ju och vaktade honom, det kunde de göra de kunde frihetsberöva honom, de kunde kraftigt begränsa Paulus från att göra det han älskade mest av allt, nämligen att förkunna evangelium det kunde de göra men de kunde inte ta ifrån honom glädjen i Gud. Och det är vad det här handlar om. Visst är det underbart? Det finns, finns ingen som kan ta den ifrån dig. Om det är just där du har din glädje. Så att det inte är allt annat. Eller som vi fick in i ordet, Att det bara handlar om människor och varandra och allt vad det nu är. Men om glädjen är i Herren. Och mina... Ögon är fästa på Jesus. Sen är det nog som någon har sagt att glädje är som en muskel som man kan träna. Tror ni inte det? Skrattmuskeln talar man väl om va? Tror det. Men alla, alltså glädje. Nu, nu talar inte jag bara om den här, den här glädjen som sitter på utsidan. Det är inte det Paulus talar om. Jag vet inte om ni tror det var några år sedan, det var ganska känd den där teckningen kommer ni ihåg den här, det var en, en man som hade fastnat med foten i en dörr eh, och sen hade han ju klämt foten i dörren och så stod han ändå med ett jättebrett stort leende och så kom då den här frågan till honom foten i kläm? och så i hans pratbubbla stod det jajamensan det är liksom inte det som Paulus talar om omständigheterna behöver man inte vara glad för man behöver inte vara glad för att man sitter i fångenskap, man behöver inte vara glad för att man har foten i kläm, men man kan vara glad under omständigheterna under livets alla förhållanden det är det han talar om och det är det han talar om med Filipperna och det är det jag tänkte tala om idag nämligen att vi kan odla glädje för jag tror att glädje hör till till växtriket, det måste vara så om det nu står att glädje är en av andens frukter så måste det ju höra till växtriket glädje är någonting som kan förmeras, förökas så tror jag glädje kan vi träna glädje kan vi utveckla mer och mer i våra liv och jag skulle vilja peka på fyra saker med Filippe brevet som grund det mesta i det fjärde kapitlet men jag tar med friheten och går lite över hela brevet för det första och nu har jag nog skrivit här någonting så handlar det om tacksamhet jag tror nämligen att om vi odlar tacksamhet i våra liv så blir vi gladare människor alltså jag jag har en, en känsla för detta att de, de människor som är mest tacksamma, det är också de som är mest glada. Har ni mött det? Tacksamma människor. Det är glada människor. Och Paulus, han odlar tacksägelse och tacksamhet i sitt liv. När han ber så tackar han Gud. Så säger han i första kapitlet. Var gång jag tänker på er så, så tackar jag Gud för er i alla mina böner och han ber för dem med glädje säger han, jag tycker det är så underbart det där för det är liksom viktigt vad det gäller bönelivet, tacksägelsen och glädjen och det ligger väldigt i linje med första Thessalonikebrevets femte kapitel och den artonde versen, för där står det så här tacka Gud under alla livets förhållanden och nu har vi ju sagt det några gånger under den här serien det är så viktigt vad det står till exempel det här ordet arbeta med fruktan och bävan på er frälsning tog vi för ett par veckor sedan det står inte att man ska arbeta för sin frälsning och, och likadant här du behöver inte tacka Gud för alla livets förhållanden men du ska tacka Gud under alla livets förhållanden det är en väldigt viktig skillnad och sen får vi här i Filippe brevet, så ser vi ju att tacksamhet är själva ingången i bönens värld och därför blir ju tacksamheten motsatsen till ett liv i bekymmer, så tolkar jag det om jag tackar Gud och låter honom veta alla mina önskningar, så händer det någonting med det där som förut kanske mest handlade om bekymmer visst är det en underbar uppmaning detta när det står gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar och det är ju den uppmaningen till bön som gör uppmaningen till bekymmerslöshet relevant tänk om Paulus bara hade sagt så här gör er inga bekymmer nej, hur går det till då? gör er inga bekymmer, punkt men han visar ju en väg För det står ju här Utan står det När ni Åkallar och ber Tacka då Gud Och låt honom få veta Alla era Önskningar Vem kan vara fri Från bekymmer utan bön Istället för att Bekymra oss ska vi be Och uppmaningen till oss är: Gör om dina bekymmer till böner, Gör om dina bekymmer till bönor. Men börja inte där. Börja din bön med att tacka Gud. Och så talas det om frid i, den här, i de här versarna också. Men lägg märke till ordningen. Många vill ha frid, eller hur? Man vill ha frid. Hur får man frid? Hur kan man få frid i sitt liv? Ja, här står det. Först bön och sen frid. Det är liksom en orsaks, ett orsakssamband Där bönen är orsak och friden är verkan För det står ju När vi gör detta När vi åkallar När vi tackar Gud När vi låter honom få veta våra önskningar Då ska Guds frid Som är mer värd än allt vi tänker Ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus Då När då Ja, när jag ber Bön är orsak och friden det är verkan av bönen. Jag tror att just de här verserna skulle behöva förmedlas till varenda människa. I denna tid med all oro all ångest all ängsla alla bekymmer. Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber tacka Gud, låt honom få veta alla era önskningar då ska Guds frid som är mer värd än allt vi tänker ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus friden beskrivs inte bara här som en känsla utan det är en aktiv kraft som Gud kommer med då ska Guds det som är mer värd än allt vi tänker ge era tankar och hjärtan skydd och det är faktiskt här, för det har vi sagt förut Paulus skriver till den här romerska kolonin Det är mycket av militärtermer Och här är den en sån där term som används igen Du vet, det är Gud som ska beskydda våra tankar och våra hjärtan Och bilden är när någon står på vakt Vid stadsportarna och håller vakt Tänk vilket skydd Vid ingången till vårt tankeliv Och i våra hjärtan det här gör att Paulus är tacksam och han odlar en tacksamhet. Och tacksamhet bor granne med förnöjsamhet. Har ni tänkt på det? Vi ska vara förnöjsamma. Och vad är hemligheten till förnöjsamhet? Många tror ju att hemligheten till att bli förnöjd det är att ha allt man vill. Har du varit med om det där tomma? När man tänker om jag bara fick det där. Om jag kunde köpa det där då skulle jag nog bli en lite lyckligare människa. Om jag bara fick det där. Och så kanske man då någon gång som jag har gjort har skaffat den där prylen eller den där detaljen eller vad det nu kan vara. Och så går det, alltså man blir som ett barn när man får öppna någonting nytt. Och man tänker det här, är, hur har jag kunnat klara mig utan det här förut? Och så går det bara ett par tre dagar så tycker man ja, det var inte så märkvärdigt det där. Jag känner mig inte så mycket gladare och mer harmonisk för det. Känner ni igen det? Ja. Nej, men förnöjsamhet. Paulus visar oss på vad det handlar om. Det handlar om vänskapen med Jesus Kristus. Det har han fått uppleva. Det är orsaken till tacksamhet och förnöjsamhet. Tänk att vara vän med Jesus. Tänk att få tillhöra Jesus. Och veta att han tillhör mig. Och jag är ett Guds barn. Det är grunden för att vara förnöjsam det är vad Filippe handlar om om vi skulle fråga Paulus här du Paulus kan inte du berätta för oss varför är livet egentligen värt att leva kan du beskriva för oss Paulus med två ord varför livet är värt att leva vad tror ni han skulle svara Jesus Kristus Jesus Kristus det är det han säger för mig är livet Kristus Kristus, Kristus, läs Filippebervet och se att det bara handlar om Kristus. Där är glädjen. Där är förnöjsamheten. Där finns det där som en människa djupast både söker och längtar efter. Och det är det som gör hemligheten att han säger i vers 11, bland annat, så här, i fjärde kapitlet. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt, jag kan leva överflöd. Han hade erfarenhet av allt. Vad var orsaken till det? Jo Jesus Kristus Min Jesus lever, därför vill jag leva Min Jesus lever Därför är jag trygg Jag säkert vet att han mig leder Mitt liv är värt att leva För han älskar mig Som vi hörde Mia sjunga här alldeles nyss Tänk att vara älskad av Gud Halleluja Tacksamheten Jag tror det vänner Om vi odlar en Attityd, en livshållning av tacksamhet Så genererar glädje För det andra Så talar ju det här brevet om Att en väg ytterligare till glädje Det är att ge generöst Och du vet det är så intressant det jag nu talar om För alla de här punkterna Det flyger inte bara på oss Det här måste vi välja Och det är därför den här serien har haft temat Att välja glädje. För man kan välja att vara tacksam och man kan välja att vara motsatsen. Jag tror det. Du väljer. Du kan välja detta att ge generöst. Och det är ju någonting av temat i fjärde kapitlet. Glädjen i att ge. Och det är så intressant här, för här använder Paulus dåtidens bokföringstermer. Ni som är intresserade av ekonomi och alltihop. Det är liksom debet och kredit. Han talar med dem på ett sånt sätt. Och det var ju det här som Filipperna hade gjort. De hade nu, ja till och med så står det så här. Att nu hade nya, de hade kunnat skjuta nya skott på det här området. Så det hör ju till växtriket, eller hur? Och det verkar ju vara någonting som de inte hade kunnat gjort på en tid. Men nu hade de kunnat det och det genererade glädje och välsignelse. Och nu ska vi se på hur det här genererade glädje och välsignelse på olika sätt. Och det är ju intressant tycker jag att se att det verkar ju vara något speciellt med församlingarna i Makedonien på det här området. Han säger ju det när han ska skriva till Korint och ger dem ett gott exempel. Så säger han så här i andra Korintiebrevet 8 och från vers 1 och 2. Jag vill tala om för er bröder. Och så skriver han till Korint Vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste gimildhet det var någonting speciellt med församlingarna i Makedonien och Jesus lär oss och som Paulus ändå citerar i apostlärningarna 20 att det är saligare du kan det va det är saligare att ge än att få hur tolkar du det jag tolkar det så här. Du blir mer glad av att ge än att få. Och då tänker jag hur glad man blir när man får någonting. Och så blir man ännu mer glad av att ge. Och det verkar ju som att det här med givande generositet och glädje, det hör ihop. Det är det man fattar när man läser det här kapitlet, inte minst. Och sen säger Jesus, eller ja det är ju han som säger allt, men Paulus skriver ju att i Korinther då att Gud älskar en glad givare varför står det så? Han älskar han inte alla som ger det gör han ju naturligtvis också men han, det, ja det står så och då är det ju så, han älskar en glad givare kanske för att vi är som mest lika Jesus själv när vi, när vi ger med glädje för han ger alltid med glädje han är utgivande sen finns det till och med en gåva som som heter gåvan att frikostigt dela med sig men de, det är tre saker här kort frikostigt givande är till glädje för andra har du tänkt på att när du ger så blir det till glädje för den du ger till så var det för Paulus han var ju jätteglad och det är det han vill skriva nu till dem hur tacksam han var om att de hade omtanke om honom. Att de hade liksom varit så generösa. Att de hade skickat den här gåvan. Att de inte bara hade... Ja... De kom personligt. De skickade Epafroditos Och han kom med gåvan. Han var så tacksam. Det här hade blivit en sån glädje för honom. Och det ville han berätta för dem. Det är ju så att givande... Det är till glädje för andra. Så är det ju också en församling. Man blir ju glad i en församling. När det går bra ekonomiskt. När behoven fylls. När det, när det har kommit in det som vi, vi har satt ut för ska komma in. Alltså det genererar glädje. Nu talar inte jag först och främst om när jag har den här punkten idag. Givandet in i församlingen. Det är också en viktig sak. Men överhuvudtaget attityden, generositeten att ge... Men det intressanta är här i Filippe brevet att pengarna får en underordnad plats. Paulus talar inte så mycket om pengarna i sig. Och det, då säger han så här. Han är mer mån om vinsten för deras egen räkning. Han tänker inte så mycket på sig själv. Han tänker på, på dem som har gett gåvan. Och så säger han ungefär så här att investeringsvärdet av det Filipperna nu hade skickat. Det var inte först och främst vad Paulus hade fått. Utan det handlade om de andliga välsignelserna, utdelningarna som Filipperna fick. Och då står det ju så här. Om det första nu var att frikostigt givande till glädje för andra. Så står det i vers 17. Men det är inte era gåvor jag är angelägen om. Utan den allt rikare vinsten för er egen räkning. Det var de han tänkte på. Och då kan vi lära oss en sak till Frikostigt givande Är till glädje för den som ger Och det var ju det vi påminner oss om Det är saligare att ge än att få Paulus kunde inte göra Filipperna på det här området Han kunde inte skicka tillbaka en, en peng men, men han visste Att det fanns någonting som, som Handlade om Guds välsignelser. Och så säger han Min Gud Ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov och det där uttrycket fylla alla era behov det är ett intressant uttryck för egentligen betyder det att fylla genom att lägga till har du varit med om den här erfarenheten när man, när man ger så skulle man ju kunna tänka att när jag nu ger så uppstår det en lucka i min egen ekonomi så kanske man kan tänka om tiondegivandet eller om man tar och, och ger till någonting begärtansvärt eller man, man är generös på något sätt så uppstår det en lucka och egentligen betyder det att Gud lägger till så att det där som man kanske rent mänskligt skulle tycka att det borde ju ha betydit en, betytt att, att det blev ja en, en, en, ja, en minskning i själva verket så ser man att här har Gud välsignat. Det är egentligen vad ordet fylla alla era behov handlar om. Och det är Guds matematik. Och det tredje vi får fram här. Det är att frikostigt givande. Tänk att det, det, det glade Paulus. Och det, det gläder den som ger. Men det stannar inte där. Utan det rör vid Gud själv. Det rör vi Gud själv Gud blir glad när, när vi Är frikostiga Vad står det i vers 18 och 19 Redan ja När jag var Nu eh, ska vi se I vers eh, Just det, vers 18 Jag har fått vad jag ska ha Och mer än det säger Paulus Jag har fullt upp av allt nu när jag genom Epafroditos Har fått det som ni skickade mig Och vad var detta en rökelsedoft ett offer som Gud tar emot med välbehag tänk att, att det finns tre dimensioner i detta med att ge glädjen som genereras för den som blir mottagare det kan vara en enskild person det kan vara en organisation det kan vara en församling, vad det nu är glädjen, men det genererar glädje i ditt eget liv och välsignelser och så rör det vid Guds eget Hjärta, en rökelsedoft. Ett offer som Gud tar emot med välbehag. Nu måste vi skynda oss på. Nu ska vi se. Det tredje. Som man, nu talar jag alltså om vad man utvecklar i sitt liv för att bli glad. Och, och du kan ta det här och du kan, du kan lämna det här. Men jag tror att det är det här. Det handlar om att välja glädje. Tacksamhet. Att ge generöst och förstå det, det är underbara med det det tredje, att tjäna villigt och glatt, har du tänkt på att det står så i fesebrevet, jag älskar det uttrycket, tjäna villigt och glatt tjäna villigt och glatt att tjäna gud och betjäna människor, det genererar glädje, när du och jag sätter fokus på andra människor än oss själva så får vi uppleva glädje du vet de lyckligaste människorna det är inte de som sitter och funderar på hur lyckliga de är. Utan de lyckligaste människorna, det är de som är så upptagna med att tjäna andra och vara intresserade av andra än sig själva. Så de hinner inte ens med och fråga, är jag lycklig? När man har för mycket tid att sitta och fundera på, hur är det med, hur, hur är det med mig egentligen? Är jag, är jag glad? Nej men det, det är nog rätt synd om mig egentligen. Det är ingen som bryr sig om mig. Och, du vet, då, då är det varningsflagg då har du för få att intressera dig för tjäna villigt och glatt. Och då står det så här i fesebrevet. 6 och 7. Det gäller ju Herren och inte människor. Där tror jag det finns en hemlighet. För när det börjar handla mer och mer och mer om människor, då kanske glädjen ibland kan ja, Men när man det gäller ju Herren. Glädjen i Herren. Tjäna villigt och glatt tjäna villigt och glatt, jag tror detta är en väg till att bli glad i det här brevet så talar ju Paulus om många villiga och glada tjänare och medarbetare som han sätter stort värde på Epafroditos, Timotheus, Clemens och alla möjliga, han är så tacksam för dem som har sina namn skrivna i livets bok tjäna villigt och glatt du vet när man gör det när man tjänar Gud, när man betjänar andra, när man inte bara tänker som det stod i andra kapitlet på sitt eget bästa. Utan man faktiskt vidgar sina vyer och börjar tänka på andras bästa. Då blir man en gladare människa. Jag tror verkligen det. Tjäna villigt och glatt. Vi tar det fjärde också. Dela din tro med andra. Filippebrevet är ett missionärsbrev. Skulle man kunna säga... Paulus är jätteglad han är så glad när han tänker på Filipperna och vem skulle inte vara det han fick ju vara med tillsammans med Silas och vinna de här första europeerna Lydia som vi pratade om första gången affärskvinnan, den rika affärskvinnan som han träffade nere vid floden tänker han på henne, vad ja, underbar hon blev ju frälst när jag var där i Filipper ja, och sen var det ju den här grekiska slavflickan, hon som var besatt och hade en ond ande, tänk att hon blev fri från, från detta och frälst då. så blir han glad när han tänker på, på det här med att han har fått vinna om för Jesus och så fångvaktaren i fängelset ja, och så var det ju inte bara det utan alla andra som han tänker på och så där i Rom då när han satt och säkert tog till... Jag, jag tänker så här, om det nu var så att det var fyra timmars pass och han satt fastkedjad med en soldat åt gången. Det är klart han vittnade för dem. Och så vann han dem säkert en efter en. För det är ju dem han hälsar ifrån här i brevet. Nu hälsar de från det tjejseliga hovet här. Det är ju fantastiskt. Jo, Filippen, nu är det så här. Nu har, nu har ni bröder här också i, i herren och så hälsar de till varandra åt alla möjliga håll alla de heliga hälsar till alla de heliga här och där det är så det står i första kapitlet och i avslutningen det genererade, det här höll Paulus vid gott humör hela tiden och jag tror det skulle vara detsamma med oss jag tycker ju att det här händer alldeles för sällan om jag får tala från mitt eget liv men det har hänt några gånger att jag har fått vara med och fört en annan människa till Jesus Fått bett en enkel bön Med någon till frälsning Och det har du med säkert fått göra Och då vet du Att det finns inget som man blir gladare av Är det inte så Vägen till glädje Det är att dela med sig av sin tro Med andra Att få, att få berätta För någon Det genererar glädje Det här genererar glädje i himlen Det vet vi det står att det blir jättestor glädje i himlen över, och det är ett underbart perspektiv tycker jag, över en som blir frälst vi tänker ju bland de andra att här eller liksom andra, det ska bli ska det vara något att nämna så ska det vara väldigt många och det får ju gärna bli, men en rör vi himlen och det blir glädje i himlen, och det blir inte bara glädje i himlen, det blir glädje här och jag blir glad Ja men visst är det så här jag, jag hör ju det ibland, man möter någon tänk att jag fick säga bara lite grann idag till någon på mitt jobb eller hur det nu var, och så är man jätteglad tänk att jag fick, jag fick säga lite grann om min tro, och jag är jätteglad det här genererar glädje, och det skulle vi behöva få uppleva mer och mer av tänk att sommartider är på gång och då kan vi odla alla de här fyra områdena, du kan odla tacksamhet i ditt liv du kan odla givandet, generositeten jag lovar du kommer att bli en gladare människa och du kan odla det här med att tjäna villigt och glatt och börja tänka på vad handlar det egentligen om att tjäna ja men det handlar ju om Herren se på Jesus och sen det här då dela din tro med andra den här predikoserien har haft temat att välja glädjen och jag säger det igen det är därför att jag tror inte att glädje bara flyger på en Helt plötsligt så pang bara så blir man jätteglad. Det kan säkert vara så för en och annan. Men det är mer en attityd, en livshållning, en inställning. Och glädjen är ganska svårfångad i vår tid. Jag skulle vilja påstå att glädjen är svårfångad. Och det har med tidsandan att göra. Om man är omgiven av tänkesätt och levnadsvanor som är så motsatta mot livet i Kristus. Och så utsätts det hela tiden Och det allvarliga är Att man kan förlora glädjen Det är därför Paulus i det här kapitlet Också ger oss Vad som verkligen är värt Att ta fasta på Han skriver ju det här, vi kan ta det Det som är sant Det som är upphöjt Rätt och rent Det som är värt att älska och akta Allt som kallas dygd Och allt som förtjänar berömt Ta fasta på allt detta. Det är därför han uppmanar. Kämpa för tron på evangeliet. Stå fasta. Stå fasta. Vad är de tio år? Stå fasta. Glädjen i Gud. Ibland, nu ska jag avsluta, så möter man ju människor som säger så här: Jag har förlorat glädjen. Jag har förlorat glädjen. Har du hört det? Och då funderar jag. Var gick då glädjen förlorad någonstans? Var gick glädjen förlorad? Kan det vara så? Kan det vara så? Att svaret finns, åtminstone en del av svaren i det här vi har talat om idag. När du istället för att vara tacksam så fick bekymren över handen och du blev istället ett offer för omständigheterna och så gick glädjen förlorad därför att någonstans där så tappade jag kursen jag som förut hade min glädje i Gud jag tackade Herren jag var glad under livets alla förhållanden men nu blev det bara bekymmer kan det vara så? kan det vara så att när jag istället för att vara en generös människa började tänka mer och mer på mig själv mitt eget. Men så har du gjort erfarenheten av att ja, men det var ju inte så att bilen och båten och huset och allt det där. Där fanns ju inte glädjen. Att ge generöst. Kan det ha varit så? Eller det här tredje. Istället för att tjäna villigt och glatt så blev tjänandet en börda och ledorden blev krav och plikt. Var gick glädjen förlorad? Man behöver ibland fundera För det hände nog inte bara över en natt Eller det här sista Kanske var det allt för länge sedan Som du och jag delade vår tro med andra Kanske var det naturligt för dig förr Att dela med dig av det som var ditt liv Ditt bästa, det som är värt allt Men så kanske det inte är idag Och så har glädjen gått förlorad jag vet inte jag bara säger kan det vara någonstans här som vi möjligtvis gick vilse och tappade glädjen längs vägen mitt förslag är att vi gör om de här områdena till bönämnen idag och ber Gud om nåd att få börja den här vandringen att mer och mer få bli en tacksam människa generös tjäna villigt och glatt Dela sin tro Och så möts vi vid nådens tron För det är egentligen vad det handlar om Brevet inleds med nåd från Herren Jesus Kristus Och avslutas med orden Nåd från Herren Jesus Kristus Åt er ande För det är ju det här han skriver om till Filipperna Låt ingenting Ta ifrån er glädjen. Tappa inte kursen Stå fasta Kämpa sida vid sida Halleluja kämpa sida vid sida och så blir det glädje glädjer alltid i Herren än en gång vill jag säga glädje egentligen är inte det här så förhandlingsbart han uppmanar oss vi ska vara glada kristna nu ska vi be Herre jag tackar dig för att vi får påminna varandra om ditt eget levande och livgivande ord jag ber att du ska väl signa dig på allas våra ärtan idag på ett alldeles särskilt sätt. Och du känner oss ju som ingen annan, du vet om allt. Du vet hur vi har det, du vet hur vi känner. Och det är ju inte det att vi inte får känna oss ledsna ibland, för så är ju livet. Men i och genom allt så kan vi ha en grundton av glädje. Under livets alla förhållanden så kan vi bara bestämma att vi tackar dig Gud. Och vi har ju all anledning att göra det När vi tänker på hur du utgav dig själv för oss Gav allt för att vi skulle få leva Jesus välsigna oss Idag och alla dagar Och hela den här sommaren Att vi får utveckla detta Träningsprogram i våra liv Att få bli glada kristna Tacksamhet Präglad av tacksamhet Präglade av Lovsång i våra hjärtan Präglade Av att vara generösa Givmilda Jesus jag tackar dig för detta Välsigna oss att tjäna Villigt och glatt Att faktiskt sätta Fokus på andra och inte oss själva Andra syskon i församlingen som vi älskar. Men också andra människor som ännu inte känner dig. Så vi får börja dela med oss av vår tro. Tack för glädjen i att få ge glädjebudskapet vidare till andra. Tack för att det genererar glädje i himlen och det genererar glädje på jorden. Herre, nu möts vi vid nådens tron allesammans. Och jag vet inte hur var och en... Känner i sitt hjärta just nu, men jag vet att du, Jesus, vill möta var och en med din nåd den här stunden. Din nåd, din nåd i våra liv. Jesus Kristus, välsigna och bevara oss, precis som vi har talat om idag: att när vi nu ber, när vi nu ber, så är det oro som ger vika, bekymmer som släpper. Bördor som lossar ifrån tyngda skuldror och axlar därför att vi är inför nådens tron och nu svarar du Gud denna dag på bön med att komma med frid in i vår tankevärld frid in i våra hjärtan Jesus du är underbar du kan förvandla och förändra i Jesu namn jag tackar dig för det och Herre om glädjen har gått förlorad hos någon så ber jag särskilt för den människan just nu om vilja och kraft att börja orientera sig igen mot glädjekällorna. Och du lägger dit till, för så läste vi ju här. Du lägger till, du fyller våra behov och du vet om våra behov den här stunden. Och du är här för att möta oss och välsigna oss på allt sätt. Jag tackar dig för det i Jesu namn. Amen, amen, halleluja. Tack Jesus. Till som är mina frusna hjärtan så de smälter ner. Till Dude. Men ganska ofta som man sådär tänker att det där ska jag göra ibland kan det röra sig om en sån här grej att man tänker man står framför spegeln hemma och så tänker man jag borde verkligen gå ner i vikt och så tänker man på det där men vet du vad man tappar inga kilon för det det är först när vi börjar agera som någonting händer när vi låter valet få konsekvenser för vårt handlande. Jag vill inbjuda dig till en förbundsstund medan vi fortsätter att lova Gud. Och Jag tror verkligen att ta de här stegen fram hit och få förbön, Det är ett agerande som är den första stegen på den här resan att välja glädjen. Låt det få de här konsekvenserna på ditt liv, att du inte bara sitter och tänker och att det stannar där, utan börja här och nu, idag att också agera det kan ju också vara så att du kanske är en av dem som känner att jag har, jag har tappat glädjen någonstans på vägen Och så då vill vi väldigt gärna idag be tillsammans med dig så välkommen fram medan vi lovsjunger tillsammans Jag har ett budskap till någon här inne dag. Du har suttit här och känt dig lite bitter Vad vet du om glädjen? Hur ska jag kunna känna glädjen när jag har det som jag har det? Du vet inte vad jag har varit med om Så tror jag du har suttit och tänkt när Thomas har predikat Men då vill Jesus säga till dig att han vet hur du har det Han har tagit all smärta på sig inte bara våra sjukdomar och synder Utan även smärta Och han kan förvandla ditt liv Till en glädje Det Thomas har predikat idag en, Ett budskap till dig Det handlar inte om att man ska vara glad åt Att någon dör Att man är sjuk Det handlar om att ha glädjen i Gud I Jesus Så se det som en hälsning från Jesus att han känner din smärta, han känner, men han kan också ge dig glädje i din situation som du har.